Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pada surah Yunus ayat 75 maka surah 217. Ada perkataan yang dibaris, digariskan tu nak baca berapa harakat? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fira'una wa mala'ihi biayatina. Wau di atas wa, mim di atas ma, lam di atas la, hamzah di bawah i. Wau di atas wa, mim di atas ma, lam di atas la mata ha, hamzah di bawah i. Maksudnya waw di atas wa, mim di atas ma, lam di atas la, lam alif, lam dah pakai. Kemudian tinggal alif. Alif itu pula hamzah berada di bawah. Maka ia dipanggil sebagai hamzah qata', hamzah yang berbaris. Jadi hamzah bawai satu harakat sebab ya selepasnya itu ialah huruf tambahan. Ya? huruf ya ziyadah. Huruf ini ada dalam tulisan tetapi tiada dalam uh, Bacaan tidak berfungsi pada bacaan waqaf atau wasal jadi dibaca dengan lam di ataslah hamzah di bawah i, wamalai, kemudian h ayabawhi ialah masilah kasirah pada bacaan wasal Maknanya bacaan hi itu mesti bertemu dengan ba di bawah b. Bawah dibaca dua harakat Ya, yeah? wamalaihi biayatina. Biayat itu ialah mat badal wa i dibaca satu harakat ia ialah ia ya kemudian jika berlaku wakaf, maka ejaannya e, bacaan tidak tidak dibaca dengan hi dua harakat kerana masilah qasirah tu bila dibaca wakaf, dia jadi wakaf pada hak damir. maka hamzah hak mati bawa ih jika dia baca waqaf pada kalimah ini fir'aun wa mala'ih pada bacaan Uh, waqaf bata an wasal wa mala'ihi biayatina mudah-mudahan berisik pencerahan kepada persoalan yang ditanya wallahu alam